اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نا بیا الله جلله جلال هو دیل بیانی مخکې الله جلله جلال هو دا مسله بیانړ چې عبادت ما ته کوئ نو سر پسې د لالی ااقلی په نی الله ته عبت په کار د دللی لی سرې او سره انامات هم بیانی پر انسان بانده چه انسان بطا بانده دیر نیمتو ندی نوارس رضیم نن ده انامات تذکره هم کوي الله پرمائی اللہ اللذی اللہ تلا آزاد تے جعال لکم اللیل چه اللہ گرزول دا اللیل لکم استاسود پارا اللیل شپیل را تیارو لتسکنو فی دفرد دے یته سكون حاصل کی په هی په دشپکه ونہارا او ګرځول د الله تعالی رض درا مبصرن روحانا د کار د ذیل تک تسبو په هی تاسو س په خپل کسبو کسبو نوکه نو ګر دا د الله جل جلال جلاله د سعادت رحمت د الله جل جلاله د کمال رحمت تک ازاله خبر زنده دا او کمال فضل د الله جلله جلال هو دی او کمال قدرت او کمال طاقت د الله جلله جلال هو د په ټولو اوخلوکو باندې ځکه چې کچری الله جلله جلال دا د آرام د پره ګزولې نو انسان لا لی چېته انسان په خپله باندې دته اختیار ورکړی غیر اختیاري ماحول الله د د نهوي جوکي که دا شپ اندام ده د په اختیار کې نه ده چې د باندې شپرانې چې د کار کوره زیره ځي او چې په کې آرام د خوب دی وجهالله نومکم مکم سباته نو هغه خوب هم د د په اختیار کې نه د غیر اختییاري او دا دوړه انتظمات الله جل جلال هو غیر اختییاي کړیدي پهدي کې د خیر خیر کو خوب د د اختییاري وي نو بیا هم د خوب نه کوو کار پسې به منډې بیا واللی والی والې تر دی چې په دنیا کې او لږ اوګه دا ماحول <سؤال> دته الله ورکړې و چې یاره بسته ځانته ماحول برابر نو باځي په یو ټیم ماحول برابر او د پاره باځي بل ټیم برابر او د باځو بکارونه د غي سره نو غي بودودي به د خوب ټیم خبر ځان داله اده باځي کارونه او باځي سره نو خلکو کارونه ومننګړې پاتې کېل باځي بکار کو دلته به ټکار کو او د دې کورواله به د خوب ټیم دلته بدل واره ټکار به کو نو غي بتول د خوب ووته خبر ځان دره لګن ټول کارونه مختلفو چا به چا ته ضرورتو ګیل کار پسې بد کوورو نه ګیل کار سرې به د خوب ټوو اوداله چا به جوکې ترلی ماشومانو پسې به ن بدو الله جلله جلال هو د خوب ته انتظام او نه دا خوب دا دواله د انسان اختیار تنې ورکړي ځکه په دی کې د دو الله جلله جلال هو چې ماول د آرام د پارېکر کړیغ الله جلله جلال هو په خپل قدرت درت سره کماللوکو درت سره د مسحت په بنیات باندې اغه مخصوص وخت په هر علاقه کې د هر علاقه د بدن د مزاج ولر لپاره چې د بدن په آرامو کې د عقل دماغ په آرامو کې دا غي د پرغه ټیم الله جل جلالو ګرځولوي چې کل شپشي نو ټول خپل مشایل پری دي شي او هر شي خپل آرامګا تور شي او آرام پغي کې سګي حاصل کی نو دا د الله د قدرت او د طاقت دلیل دومره پوره کائنات لږ آرام انتظام کول دا دا یو مخلوق کار دی دا الله اللہ جل جلال حوکار دا واحد لا شریک اغده دا صرف آکولی شی او بل سکو نشی کولی اولی تس کنو که دیکیم اشاره دا هر انسان خپل محبوب سره سکون حاصل دی اغدت را تامین حاصل دی نو دا پکیم دا په انسان بانده یو نعمت دی ون نهار مبصران او گرزول الله اللہ جل جلال حو رز روحان دا پار ده چی انسان نکسب ان کنو سار یو ګه پټی ته به منډويدا له به راغستې بلته وره دوکان ته به منډ بل ته ګوره نو مصرخان ته به منډ ووي بلته ګوره نو کتابونو به راغستې ته به منډ بل ته ګوره بسته د راغستې ممسکول ته به منډ ووي ته مشااعو د پرارله جلله جلال ورځ ګرول ده ما ضررویتو الله جلله جلال هوس کپس کې تیاره ووي نو بیا به هم پریشانی وهله راړه او د یوته سالړی شوي آرامې کړي نو خپله او خپل ضرورو پسې ار انسان په اسانه باندې ورزي اوس کې بیا ویبه انسان سره بيټري وا مسله به خامران به لړمانان به نه بس درزه ماحول برابرې کسب ته هر انسان پای کې په اسانه سره منډوي او هغه خپل ضرورت هغه حاصلې ان الله الذو فضل علی الناس یقینا الله جل جلاله دې هاوند دې لوی فضل له علی الناس فخلق وبانے والا کن اکثر الناس لا شکرون لیکن اللہ فرمائی تدین نعمتوں تقاضا خدا و, و یدم رلوی انتظام اللہ دی خبر دے تعالی دماغ برابر دی کسبون برابر دی سکون اسباب م اللہ ور کڑدی نذر دی, دی تقاضا انسان شکر کرے اللہ پی جند لے یو خودی نعمتوں کی سوچ کرے نو اللہ پہ جند لے وے تے اللہ معرفت حاصل شیوے جے اللہ معرفت حاصل شیوے نو دیم شکر کرے دی کرے او شو پردار چلہ کمه عبادت په باندې فرصټ کړی دی نو دک عبادت وکړي نو د دې نعمتونو تقاضا راځي چې انسان د الله معرفت حاصل کړي بل د دغه معرفت په بنیاد باندې د الله جل جلاله عبادت او شکر وکړي بس اځات وړل لې کمال والے نعمتونه یا کم انسان چې د الله معرفت ورکړ شي د الله باندې پہچان د الله پچان د الله نتون نه الله جلله جلال هو جندل چې انسان تا الله جلله جلال معرفت وو ع دویم الله جلله جلال, جلال وته عبادت ورکو که د دنیا هشي د انسانسمنی شته خو الله د الله د نتونو نه پېژې او دویم دا دی چې د الله عبت کوي دته کامل شی میلا شو او دله دا کامل کامیاب دی او چې کمم انسان ته دا شي میلاو شنی الله او پیجننده به دنیا کې پلی ګډې د پا صرف منډې وي او نه د الله عبادت په صحیح طریقه باندې وکړه انسان نقصان کې روان دی او د ډېر د لوی نعمتونو محرومه پات شي الله پرمحي الله خاون ال هاوند د لوی فضل او د دې فضل تکازہ ده د دې نعمتونو تکازہ ده چې د انسان شکر اوباسي لیکن الله تعالی پرمحي ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا شکرون د الله جل جلال او شکر اوباسي بل الله پرمحي وقليل من عباده شکور ډېر لګده وکلل من عباد زما د بندگانو نه شکر شکر گزاری کوونکری ته الله جل جلاله عبادت اا کوونکری الله پرم ایبل دګه کوتل الانسان ما اکبر قتل لیکری ش انسان سنا شکر شیر اور جان تا سمر نعمتو به زکم ادا سمر نا شکر شیر د قتل کړیش لکم الله ربکم دا دا, دا, دا, دا, دا سمره دلیل الله دلیل ذکر کدا سمره ذالکم دخ مګلکه الله سره شریک او کنه اغه یعنی دغه الله فرمایي دا چې کوم شپدر باندې راوستي را شپکه آرام کې بلې بيبي سره سکون حاصله درځي ځان له منډې ترلېوه ماحول یو ته جوړ کړ لوي لایټي لګولې پوره کائنات د ترانا کړې ده ځکه چې د الله فرمایي الله الله تعالی دې ربکم فلن دی منفرد په پاللو سره د الله جل جلال و ذات منفرد بیروبوبیت د الله جل جلال و ځکه رب هغه ته چې پالې ټول نعمتونه د پالنې ورکي انسان لا کا پلسوک ورکي جامسوک ورکي اوبسوک ور ورکي خوراک سو ورکي د زمکه ماحول و ته جا جوړ کړي د اسمان کې برد لېټونو ماحول چا جوړ کړي د شپې ماحول د ارام ماحول چا جوړ کړي د کسب ماحول چا جوړ کړي زمکه کې نه ول څه څه وکړه ټوکي نه ټوکي الله تعالی کوي الله پرمحي زالکم الله ذخ ک جده ذخ کارون ول د علام دې او رب کوم دسته پالون کېم دې دول انتظامات ستاسو د پالو پر کائنات کې هغه کړي د خالق کله پیدا کون کې د هر یو شی بل پیدا کون کې نشته هر یو شی هغه پیدا کړي دا هغه لوا خالق نشته خالق کله صرف الله تعالی ده په پوره کائنات کې د یو ذره د زوا او د سپاتو د هیڅ یو شی خالق د الله تعالی علاوه کاسب شته اوس د بیلینګ چا کړي دا یو ګیلکار جوړ کړي او ګیلکار د دې کاسب د دې راګټي چارې پیدا کړي الله پیدا کړی هغه له ذهن چا ورکړی دی الله تعالی ورکړی دی دلیل سمټ د چا پیدا کړی الله پیدا کړی صرف هغه کسب کس کړی ترتیبي ورکړی نو کسب انسان کوي چې خالق انسان نشي کوي پیدا کون کې صرف الله تعالی الله پرمای خالق او کل داریو شی خالقدار یو شی دی لا اله نشته د حقدار د بندګا الا هو مگر دک الله جل جلال ہو دی فانا تو فكون کم طرف ته دی الله نالو لشي حق د دغه عبادت او که فعلی اغه رزق اغه در کوي ټول تنظیمات اغه غډین د کم ترپته دغه د عبادت نالو چې د عبادت پکار دي کذالک کانو یو فکو الله پرمحي کذالک دا اهله مکه د الله جل جلاله د وحدت نیت نالو دلی نه کذالک د کرنګي یو فکو الذين اول شي اکسان کانو بیاات الله یجحدون چې دې پایاتونو د الله باندې مستقل انکار کوي د الله د ایتونو نه مستقل انکار کوي ود الله جل جلاله وحدانیت نه خونه دا ټول د الله د وحدانیت نه یی دی چې کوم بیان شي چې کوم انسان نه دی انکار کوي نو پری باندې الله بي شي پری باندې وتا الله بي جن د شپه به سوچ کوي الله دې دا, دا بیان کوي پری کې سوچوکا راز راوستي دا کې سوچوکا دا غي په مقاصب کوي په دې کې ټولو سو کې سوچوکا نو دا, دا الله یا تون دې کې سوچوکا نو الله به بي جن چې کوم انسان اګه د دینه جهود کې انکار کینو بس هغه الله د وحدانیت نړولش نه بل الله سو پیجن اګه په خپل اراده ددا چې کله د الله د ایتون انکار کوي چې الله و نه نو بس الله هم دا غنځه کوي او عالی باور ځانته دازاپوري کاپیلې الله الذي الله تعالى عز وجل لكم اللي لا چکر زاويه د تاسو لپاره شپه یعنی تیارو لته كنو في د پرد چ د سکون حاصل کې پغه کې والنهار اور ستامو بسرن روخانه د پرد چ کسب کې پغه کې ان الله يكن ان الله تعالى لظوفا لخا مخا خاوند لوي فضل له عال الناس پټول خلق باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا شکرونه شکر نه وباسي د السلام علیکم دک کون کی دک فعال دک کون کی الله الله تعالی د رب کوم فالون کی استاز دی خالق کل شی پیدا کون کی د هر یو شی دی لا اله الا الحق دار د بندګی لا او مگر ها دی فانا تو فكون پس کم ترپ ته تاسوال ول شی دی عبادت دا غنا کذالک هم د کرنګ سجتا سو اړيګه یو فکل ذین اولی بشو اګه کس اول شي ا غسان قانون بي ايات الله چې دي غي پايات د الله تعالی باندې يحدونه انکار کوي او تبد الله تعالی ته حق راغنه انکار الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد واجب السلام الله سبحانه و تعالی پرات را نصیب الله خير برکت را نصیب دنیا خير رسولنا مصطفی الله است چې کوم دوه وحدانيت نه وي الله دغه معرفت مو تر نصیب دغه په بنیاد د ستانه <سؤال> سیر را يا الله كريم خدای کبړ ته زما ناراضي يا الله دنيا کبړه اخرت دي او له مقامات کې زما ناراضي شي په لاره نسيب صلو الله